of a Mysterio Best Station in town. No mama! Praise the Lord! Kessel, now, the the the the www. So what are you waiting for? Give us a like. Click now.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 אוי, אוי, אוי, כן, שמעתם את התקליט שעכשיו חרק טיפה, זאת אומרת, הוא לא חרק, מרעידים אותו, מחליפים אותו, אתם מבינים שאתם במעדן ויניל. התגעגענו אליכם שבועיים שלא היינו פה, והיום תהיה לנו תוכנית עם אדם שהוא, הוא יושב מולי, הוא, איך נגיד, צבעוני מאוד, שלום טיקו פרנקו. שלום לכולם. אה... צבעוני, צבעוני, אין לך מושג כמה אני בסוף היום ממלכתי ושמרן. אני בסך הכל ישיש, נרגן. מותר לך להיות צבעוני פה כמה שאתה רוצה. אבל... וגם ישיש ונרגן, הכל בסדר. אני, חוץ אה... מזה אני יותר ישיש ממך. אז... אני טרחן אה... אז... ונוסטלגי, כן. והשיטיון כבר כנראה אחז בי. כן. זהו, הרשו לי להזדקן ולמות עם הרוקנרון. אנחנו נפתח. דווקא בסרג'נט פפר, תקליט שהדהים את העולם, אני לא מחסידי החיפושיות. מבחינתי החיפושיות היו להקת פופ, והיא הייתה האיום הגדול ביותר על הרוקנרול, mm -hmm. עם כל הכבוד העצום שיש לי על החיפושיות. אבל הצלחתי לשים את היד שלי על תקליט נדיר, ואלה הם הטייקים החזרות של סרג'נט פפר באבי רוד. ושם מתגלה פול מקרטני כרוקר אמיתי. הרוקנרול, בגדול, בום טראח, בום בום טראח. זהו. ארבע רבעים... ארבע רבעים פשוטים, רול האמריקאי הוא על השתיים והארבע, האוף ביט. אנחנו אשמים פה בישראל עם הערביים והמקומיים על הוואן, יאללה, על התרבוקות. האמריקאים הם על השתיים והארבע, על האוף ביט, על הבק ביט. וואן, טו, טרי, פור, על הסנאר. זאת אמריקה. אה, כאן פול מקרני מסביר לרינגו סטאר איך הוא רוצה לשמוע את הרוקנרול הבסיסי. הנה נשמע, איך הוא מדריך את רינגו סטאר על התופים. ומסביר לו את הזיקוק הזה. הנה, פול מסביר. יש יותר ווליום, כי אני לא פה עכשיו מעט. depend on love זהו! אנחנו נעבור לרייצ'רס. נכון. אין צורך להכביר מילים על רייצ'רס. סיפור מדהים. הוא מנגן באטלנטה, או בדרום העמוק, אני לא כל כך זוכר. אז הוא ניגן עם פיג-בנדים, שש בנות ששרות לידו, שלוש בנות, חטיבת כלי נשיפה, חטיבה של טמבורין, מה לא? לדעתי 25 אנשים על הבמה. ההופעה נגמרת, היא נגמרת 20 דקות קודם. והמרגן, המפיק, הוא אומר, תשמע, פה זה הדרום העמוק, יהרגו אותנו. חייבים לסיים את ההופעה שעתיים, אנשים קנו כרטיסים, מה עושים? 20 דקות. רייצ'רלס לא מתבלבל, מסתובב אחורה, ואומר לכולם שם, חבר'ה, אל תדאגו, תהיו איתי. בלוס 12 תיבות, המהלך ההרמוני הקלאסי, שלוש אקורדים, המרווח הראשון, הרביעי והחמישי, סולם ג'י, פולו מי, לכו אחריי, נמלא 20 דקות. אגב, אם אני מזמין אנשים מכל מיני מקומות בעולם, נפגש איתם לראשונה, אחד עם סקסופון, השני עם תופים, השלישי עם פסנתר, בלוז 12 תיבות, כל העולם מכיר את זה, זאת בעצם המוזיקה שהייתה בשנות ה-60, גם הרוק אנד רול היה מבוסס, בלוז 12 תיבות, זה הבסיס של הבלוז, בלוז 12 תיבות, שלוש אקורדים, הראשונה, הרביעית והחמישית. רייצ'רס אומר להם עוד פעם, חבר'ה, לא לדאוג, בלוז 12 תיבות, לכו אחריי. בור. Send you back to Arkansas Oh, yes, ma'am You don't do right Don't do right When you see me in misery When you see me in misery בואו נדבר קצת. טוב, אז בואו תתקרב למיקרופון. כשאני אתחיל בשאלה הברורה ביותר, הרי לא נולדת טיקו, נכון? לא, נולדתי אברהם. אברהם. תראה, בטינדר אני אומר שטיקו זה כיסור של ג'יימס, ג'יימס בונד. כן. אבל הסיפור האמיתי הוא שנולדתי, ההורים שלי נולדו במצרים, הם דוברי צרפתית, ואברהם זה אלברט. אלברט נהיה אלברט טיקו, ומאז זה השם שלי, כמו מדונו, זה שם אחד. זה מופיע בפספורט שלי ובכל מקום, במס הכנסה, זה השם שלי, תיקו. כן. זה אתה רואה חשבון. אני רואה חשבון, כן. רואה חשבון עם פירמה בתל אביב, 22 עובדים, יש לי את אחד מהמשרדים המפורסמים בישראל. אני ההורים ותומים של הענף שנקרא ענף המסעדות, הברים, המסעדות, הרשתות ומה לא. אין כמעט עסקה בעיר שלא עוברת לשולחן שלי. כך גם רשויות המס... המס... המס מתייחסות אליי ומתייעצות איתי לגבי עניינים ב... רומו של עולם, למשל מעמל טיפים קראתם לאחרונה וכולי. המשרד ו... שלי מוקם בלב תל אביב, כן. בשד"ל מול מתוקה, מי שזוכר, שזה גם סטייטמנט להיות במרכז תל אביב. וטוב, אתה יודע, לרואי חשבון יש מסוימת שלא לא בדיוק מתיישבת נכון. עם... עם מי שיושב מולי פה. נכון. שסחב לפה עשרות תקליטים. מתוך 400 ומח... שיש לי בבית. שאנחנו נוכל לשמוע רק חלק קטן מהם, אבל אם תרצה להתארח אצלנו עוד פעם, אנחנו נשמח. אז האהבה הזאת למוזיקה התחילה מתי? בגיל צעיר. כן, בגיל צעיר מאוד. אני לא יודע אם זו אהבה למוזיקה, ו... זה, זה, זה, זה חלק ממני, מהעצמות, מליבת העניין. אני לא מבין משהו אחר. אני גם לא יודע לשמוע משהו אחר במוזיקה. אני יודע לשמוע רוקנרול במבנה של ארבע תיבות, כשהבקפיט הוא על השתיים והארבע, ובמבנה בלוזי של שתים עשרה תיבות. כל דבר אחר כמו אבדלוואבו, או פרטיטור, או אני יודע מה, חלקים מהיצירה של הפסנתר המוכוון של באך, נשמעים לי כמו אזעקה של נחש אני לא כל כך יודע להבדיל במוזיקה, אני לא שומע מוזיקה אחרת, אני לא מסוגל לשמוע מוזיקה אחרת, אני אדיש לה. אני יודע לשמוע מוזיקה מאמצע השישים עד אמצע השבעים במבנה הזה. מבחינתי זה הדופק של כדור הארץ. כשגם אני נולדתי והייתי בתקופה שבה הרוקנרול פרץ באופן מפתיע. פתאום הרוקנרול פרץ לחיים שלנו. אין איזה נקודת זמן, נרחיב על זה את אחר כך, אבל נקודת זמן מאוד מאוד סימבולית היא... אלוויס פרסי שמגיע לאולפנים שם בממפיסטיין אסי, נספר על זה אחר כך באריכות ושם די בהפסקה בין החזרות כי באולפן הזה, סאן רקורדס, הקליטו כל מיני מרשים של אבל, מוזיקה לבר מצווה, בלוזיסטים קשים מאוד ויכולת ובעיקר, זה הייתה עיקר ההכנסה של סנט פיליפס, להקליט על תקליט קטן איזה שיר לאהובה שלך בשתי דולר ותשעים ותשע סנט. אלוויס פרסי מגיע ביום שישי, להקליט שיר לאימא שלו. סן פיליפס מוכן, פותחים את הכל, ותוך כדי שמתארגנים, אלוויס פרסלי שר שיר. הוא שר את בלו מון אוף קנטקי, ו- That's alright, Mama, אנחנו נשמע את זה עכשיו, תכף. סן פיליפס מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, מה זה? ומבין שקורה כאן משהו, ביקש ממנו שיר, זה מוטס לאיזה די-ג'יי בסנט לואיס, והרוקנרול פורץ לעולם ומשנה את החיים שלנו. אז אני אשאל אותך עכשיו את השאלה המתבקשת. אוקיי, אתה מדבר יפה על אלוויס, למה התקליט לא פה? התקליט למה כאן. הוא לא כאן על הפח, על ה, על ה, על הצלחת? התקליט כאן, יש שם כאן את גצר רייטמא, אז, או... אז תביא, אז תביא, ועם זה כל. כל הכבוד לתום פטי, הוא יחכה okay, yeah. לאחר אני כך. אני אסביר לך משהו. כן. אני עדיין באוויר, אני מבין. אתה באוויר, אבל לא כל כך שומעים שומע <שומע> אותך, כי אתה התרחקת מהמיקרופון. אבל אני יכול לפרש אותך. גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, תיקו עכשיו, קרה ברך. מתחיל לחטט בערמת התקליטים כדי למצוא את התקליט של אלוויס פרסלי. אני מרגיש עכשיו כמו שדרן כדורגל, את יודעת, אני לא רואה את הדברים. והנה, הנה, הוא מגיע עם התקליט, כי אם התקליט שולף אותו מתוך העטיפה, עטיפת קרטון, לא, עטיפת נייר בתוך עטיפת קרטון יפה, זה ויניל 180 גרם, אני מקווה. התחלת בלהעליב? ויניל משובח, אנחנו לא מקבלים כאן דברים פחות טובים. <אז> אני אסביר משהו על השירים האלה, ונשמע אותם ביחד. הם תיק, קצרים תיק, מאוד, אגב. טיקו התיישב, ואנחנו עכשיו רוצים <אז> לשים... רק כשאת שם את זה עוד כמה מילים אפשר? בוודאי, לא. הכל שלך. טוב, שם שם. פרס לי מה שהוא הוא גר בממפיסטיין, נשיא, היכן שהכושים גרו. Okay. והוא הוא... לקח חלקים מהבלוז וחלקים מהקאנטרי, ועשה להם את הקומבינציה הזו. והוא עשה רוקנרול. הוא עשה רוקנרול. רוקנרול זה הבן המוביל של הבלוז. הבלוז הוליד שתי ילדים, הג'אז. והרוקנרול. בג'אז יש לנו אלפי אקורדים עם אולי עשרת אלפים מאזינים. ברוקנרול שלוש אקורדים, כל העולם סביב השלום. מה עשינו עם האקורדים האלה? אמר קית ריצ'רדס. מגיע אלוויס פרסלי, התקופה הייתה תקופה מאוד שמרנית. והוא מנענעי הרכיים, והוא עם כל באס עם ההוא-הוא שלו, לוקח בלוז, לוקח קאנטרי, מחבר אותם, מאיץ אותם, תראו מה קורה. זה היה כמו כוכב שביט שפירק את האטמוספירה. העולם באותו רגע משתנה, החשובה ביותר בתולדות המין האנושי, אחרי הנאציזם, להבדיל, זו התופעה הסוציולוגית הגדולה ביותר. היא הפתיעה את כולנו בשנים שבה אם היינו רובעים באופוריה, בתקווה לעתיד ורוז, היו שנים נהדרות עד שהגיעה פאנק, המכונה להשמדה עצמית, נדבר עליה תכף עם לוריד וריפקט הרוקנרול. קבלו את אלביס פרסלי בשיר That's All Right Mama. עכשיו, אלוויס מיד יגיע לרצועה השנייה. אמרת, בוא ננגן שתי רצועות נכון, ברצף. נכון מאוד. אלוויס, אתה בא? אב... הנה הוא מגיע. אבגדה אומן. הנה, הנה הוא מגיע. הנה, אתה רואה? סתם העלבנו אותו, אמרנו לו שהוא לא. הנה לב לסאונד של שיקשוק הרכבות. אגב, אם אתה רוצה לתופף לנו כאן לייב, כי קודם היית סגור, אז אתה מוזמן. אז אני משאיר לך את המיקרופון פתוח, ויאללה. אתה עוד עם השיר הראשון, אפיד. נכון. תעבור לאבגדה וומן, השיר השני. אנחנו נוריד אותך, נוריד אותך, תעבור לשיר הבא. תנסו לדמיין לעצמכם את אלוויס, החתיך הזה, מנענע את הירחיים, כל בס, ומאיץ את הטמפו לטמפו של רכבות.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 אין עוד גלולה למניעת הריון, הולכים לכנסייה, החיים מעוגנים ובעצם גם מדכאים את האישה. אלביס היה הפרייה אסור, לכן בפלורידה הוציאו חוק שאסור לנענע את הירכיים. וככה אסרו עליו להופיע בפלורידה, על אלביס פרסי, אבל אי אפשר היה לעצור את זה. אי אפשר לדכא את העצר המיני כמו שעשה הדת היהודית, המוסלמים וכל דת אחרת. אתה לא יכול לדכא את העצר המיני. תופף מי רוצה ווליום אצלי? יש לי איזה קל? איפה? כשהמיקרופון פתוח, אתה שומע את הווליום בחצי כוח. אני באוויר עדיין? בוודאי. המיקרופון פתוח, אמרתי לך, אתה רוצה לתופף, תופף. שים לב לניב הטקסני שלו. לא עזרו לו שיר כאלה שירים, הוא מספר על זה שיש לו אישה בדרום העיר שם. מי החזיק אישה אחרת? מי חשב ללכת לפילגש או לגור עם מישהי בדירה שכורה? או להכיר מישהי, אבל הוא מספר, זו אישה כנראה מבוגרת שהייתה טובה אליו. כלומר, הוא מדבר על מיניות! אמריקה התפוצצה מזה! הוא עוד לא בן עשרים. כן. וזה אלוויס, עם אותם שטיקים, מעולם לא יצא מארצות הברית. חוץ מבצבא, לקחו אותו לגרמניה. הוא מעולם לא יצא מארצות הברית. מטורף. והוא באמת המלך. רק מה, לא אהבו אותו. כי אם נמצא כאן את האונדוג, הוא גנב את השיר הזה לסיסטר רוזטה, לכן הם לא אהבו אותו. הוא גנב את השטיקים שלהם, לקח את האונדוג והאיץ אותו. ותשמעו כאן את האונדוג, אם תביא לי את העטיפה... שוב פעם, מבנה 12, אנחנו נספור ביחד את התיבות. אנחנו סומכים עליך, לא נתחיל לספור עכשיו. לא נספור, לא נספור. אוקיי. אני חושב שאנחנו סיימנו, סיימנו עם אלוויס בשלב <hatten> הזה. אנחנו נעבור ללוסיל. כן, אנחנו נעבור ללוסיל בגרסת תום פטי. שוב פעם, שוב פעם, אותה תקופה, אלוויס פרסלי הוא לא ממציא הרוקנרול. הוא היה המלך בגלל מישהו בהופעה שלו. בראשוניות שלו, אבל לידו היו לא פחות חשובים. בוא נדבר שנייה על... כן, פתוח, פתוח, המיקרופון פתוח. צ'אק ברי. צ'אק ברי. הוא יצק את התבניות של הרוקנרול. אבל בוא שנייה, בוא נדבר רגע על מי שהביא את הלהיט הגדול ביותר של הרוקנרול, והוא בכלל לא נראה כמו אלוויס פרסליב, והוא לא היה שחור, והוא לא היה שחור, והוא באמת נראה כמו דוד, עם טלטל כזה על המצח, ושמנמן כזה, בוא תביא לי שקי וזה לא רוקנרול ולא בטיח. אז לא, זה... לא הבאת לנו את ביל היילי. לא הבאתי את ביל היילי, דינו מיתה. הוא שומע... מת כבר מזמן. כנראה שהייתי ש... דוקר אותו כשהייתי שומע אותו, ככה מנגן רוקנרול. ככה לא מנגנים רוקנרול. הדוד הטוב הזה, שניסה להתחנף למעמד הלבן הבורגני. זה לא רוקנרול. הוא מכר רוק עשרות, עשרות, עשרות מיליונים מרוקר און דה קלאר. אז מה, גם שלמה ארצי מוכר מיליונים. אה, התחלנו להעליב. לא, אני רק אומר, היה לו איזה שיר של ארבע שעות, וחתך את זה למאתיים שירים. ככה זה נשמע לי, כן? זה לא מלוכלך, כן? מוזיקה חייבת להיות מלוכלכת לגמרי. אז אתה אומר שטום פטי שנשמע מיד, שאלה פלוסים... טום פטי לוסים... עושה כבוד. מה קורה עם טום פטי? הייתה כאן... עוד, לא, החליט... עוד לא הפעלתי אותו. חכה. הוא... הוא החליט להופיע ארבעה ימים במועדון המזע... המערבי. באותו, בפילמור? Uh, כן. בפילמור ווסט. בפילמור ווסט הוא החליט שהוא מופיע ארבעה ערבים ועושה כבוד לכל הגדולים. בין היתר ללוסיל. לוסיל התפרסמה, הזמר היה לידל ריצ'ארדס. הוא היה מין קווירי כזה לא ברור. יש איזה ביטוי. אחר כך הוא גם היה כומר. היה מין לא ברורים. הומו, גיי, לא משנה כרגע מה. אמריקה לא יכלה לסבול את זה. הוא היה נמוך, טיפה צולע, אבל הוא, הוא, הביא הצרכה. הוא הביא את הצרחה. הוא הביא את הצרחה. הרוק אנד רול זה הצרחה. אנחנו נשמע את זה אצל ג'ון פוגארטי בקרידס קליר ווטר. אה, יש לנו גם את קרידס? כן, ברור. מצוין. אז יש לנו כאן, אז תום פטי עושה כבוד לליל ריצ'רד, ושר כאן את לוסיל. לא, זה לא לוסיל. זה לא לוסיל. זה השיר הבא כנראה. זה השיר הבא. תיכנסי לזה, זה השיר חמש. זה לא נורא, אנחנו עוברים מרצועה לרצועה. בוא רגע נשמע את כי זה נחמד נורא, זה טוויסטי גם. ולידו, ליד אלביס פרסלי, באמת היו... וזה? לא, זה לא זה, נצטרך להוריד ולחפש אותו שוב פעם. תעברי לשיר הבא, זה כנראה השיר הבא. עכשיו בסוף התקליט. והנה, אנחנו ממשיכים בתוכנית המשנה שלנו, החיפוש אחרי הרצועה המכונה. תני לי את התקליט, אותו, אני אראה לך. תיקו מחפש לנו עכשיו את לוסיל. לוסיל צריכה להיות ש... היום כבר זקנה, משהו, בת מאה ש... ומשהו, אני חושב. כאן. שיר מספר 6, שש. אוקיי. לוסיל. אין לוסיל. פה שש, תספור, אין פה שש שירים. אנחנו צריכים למצוא את זה כאן. אה... אנחנו זה הולכים שם להמר, אמירה, אנחנו ש... הולכים ש... להמר. לא, לא, זה חייב להיות כאן. זה כן. חייב להיות, אנחנו מהמרים. אולי זה כן. לא, לא, אולי לא, לא, ש... שיר שימי את זה בהתחלה, אנחנו נמצא את זה. יכולנו לשים איזשהו שיר אחר, זה לא משנה. של תום פטי. אבל תשיםי רגע את זה, ניתן איזה ניסוי קטן תראי לי שאת שמה את הצד האחרון, כן, זה הצד האחרון. שימי את השיר הערבי, נניח. אני כבר אזכור את זה, אם זה זה. אנחנו מיד ניכנס לזה, אם לא נעבור למשהו אחר, במהירות. כן. העיקר שזה טום פטי. זה בהופעה. מחיאות כפיים. ואם זאת תהיה לוסיל, אנחנו נשמח, ואם זאת לא תהיה לוסיל, אז נראה. השיר הבא, זה מצוין במקום הנכון. אנחנו מתקרבים. מתקרבים, השיר הבא. אולי זאת תהיה לוסיל סוף-סוף. בכל זאת, אמרנו, היא כבר זקנה, היא לוקח לה זמן להגיע לפה. זה השיר הבא. זה נכון. עוד אחד קדימה. אתה יודע שהתקליט הזה משגע אותנו. למה שלא נעבור למשהו אחר? בוא נעשה ניסיון אחרון. זה ניסיון אחרון ודי. אחרת כל התוכנית שלנו הולכת על החיפוש אחרי לוסיל. כן, תורידי. טוב, אוקיי, אין לנו את לוסיל, לוסיל תסלח לנו. טוב, והנה אני, אני צריך את... להעביר עוד כמה דקות עד שאנחנו מוצאים איזשהו תקליט שינחת לנו על צלחת הפטפון. אה... אה... אתם חייבים להודות. העברנו זאת... לצד השני. העברנו את... לצד השני, בואו נראה. שמה את רוצה לשמוע את השיר? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. הנה, רואה? כל הכבוד לאמירה. לא בטוח, שמעת? הוא אמר לוסיל. הוא כל הכבוד לאמירה. ועכשיו אנחנו נסגור את המיקרובון כדי לשמוע את השיר. שים לב, שים לב, בשתיים זה טוויסטי, זה שתי מכות ברצף. טוויסט. טוו טו טו טו טו טו טו ועכשיו נשמע את השיר. She was not inside I asked my friends about it Oh, well, it's for Tadless כל הכל אנחנו נגיד תודה לטום פטי, ואנחנו נוריד אותו יפה, ותודה לחשה, לאמירה ראשון. שמצאה את הטרק אמירה, הזה. תשמע, מה, זה, עשינו מסע ברחבי התקליט הזה, עד, ש... okay. עד שזה הגיע. אמירה יכולה לגרום לאיך זה נראה. רבע תוכנית הלכה לנו על טום פטי. חברת התקליטים צריכה לעשות ריקול, ולקרוא לכל העולם להחזיר את התקליטים ולשנות המדבקה. כי שיר שש נמצא בסייד הראשון. <עד <עד> <השני>. חברת <עד> התקליטים צריכה לשים מדבקה בדיוק. על התקליט, כן? ששם יהיה כן? רצועה אחת, שתיים, שלושה, זה לא אף. ובארה״ב, תביעות זה מקובל. זה סוגר את העתיד הכלכלי שלך ושל נכדייך וניניך, אם תתבעי את חברת התקליטים על הטעות בעטיסה. כמה תקליטים כאלה נתקלנו? רגע, אתה מציע שאנחנו נתבע אותם, בגלל שהם בזבזו לנו זמן של התוכנית. בדיוק ככה. כאלה נתקלנו? אנחנו נתקל... כן, כן. בדרך כלל זה קורה בהדפסות חדשות של תקליטים, שהם מנסים להיות מאוד יצירתיים, ואז איך תדע יאללה, למה אנחנו עוברים? אתה מתופף אומרים? כי אתה חסר סבלנות, אתה יודע, לא. אני מסתובב בבית בשבת, רגועה. אני חי לבד, למרות שיש לי בת זוג. אבל בני זוג... אתם חיים כנראה עם בנות ובני הזוג שלכם כדי לחסוך ארנונה. כן. את, אני חי עם בת הזוג שלי, שזו... היא חיה עם בן הזוג שלה, ואנחנו חיים ביחד. האנשים הנ... הרגילים כמוכם והעניים חיים ביחד כדי לשלם ארנונה אחת, חשמל אחד וכולי. אחת. נראה לכם שהמלכה אליזבת הלכה אל לישון עם בעלה פיליפ? זה לא אריסטוקרטי לגור ביחד. יש לי חברה כבר 17 שנה. אני הבנתי היא לא אחת. גרה איתי. אני מאוד מור... רגע, מבוק... זאת המלצה? כן, לא בטוח שאמירה תהיה מוכנה <ל> לשמוע מזה. אז <אני> תדע לך שבשבת בבוקר, שאני מאוד עסוק למשל בעשייה, שהיא מאוד מדויקת, uh, אני שומע מטרונום ברמקולים. מה אתה הופה? you name it, הכנתי אתמול את המוס שוקולד הטוב בארץ. וזה לא הגיע לפה? לא הגיע לפה, וזה טעות. לתוכנית הבאה אני מגיע עם מוס שוקולד. רק בשביל זה, שלא לדבר על התקליטים, אתה מגיע לפה. כן, אין לי בעיה. יומיים לפני אנחנו מתאמים מה אתה עושה, וקדימה. טוב, מונח לנו על רק להסביר לגבי הבית, אמרתי מקודם, שבשבת בבוקר יש מטרונום בכל רם, רמקולים של הדירה. אני הולך לפי המטרונום. לא, זה לא חתול מפלצת. זה לא חתול מפלצת, אז אנחנו אולי... לא, וזה שם, לא יכול להיות טעות שם. את ממש, לא, אין שם טעות. אל תעליב את אמירה. אמירה בסוף מוצאת כל רצועה שצריך. היא נמצאת שם. ברור. אבל אפשר חבר טלפוני או משהו כזה. ברור. את צריכה סיוע, אמירה? כן, אתה יכול לקפוץ לפה ולמצוא את הרצועה, אין שום בעיה. כי זה בלי ניקוד. תראה, אנחנו... אנחנו לא דיסלקטים, כן? אנחנו לא צריכים ליכוד. בוא, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. הנה, ועכשיו, בהופעת אורח, קודם כל, בוא נעביר את זה לפטפון השני, הרבה יותר נוח בפטפון השני. בהופעת אורח, כדי יש לנו כאן את תיקו פרנקו. תניח... רובי, אולי אנחנו נשיר בינתיים את לוסיל. אתה מוכן? קדימה, רובי, תשיר. רובי זמר, דרך אגב, הוא לא רק... ת... תביא את חתול מפלצת, לא. אל תביא לי חתול ואל תביא, ואל תביא לי מפלצת. אחת, שמענו אחת, על החתולה אחת, שלך, עזוב, לא... הנה, מיד זה מגיע. אנחנו מנסים שוב, ואם לא, נקור... אנחנו מנסים שוב... אבל אני רוצה לספר על הסיפור אתה הזה. אתה תספר, אל תדאג. אין בעיה, תספר. בתוך השיר. קודם כל תגיד לי אם זה זה. כן, זה זה, בדיוק יפה, אז אנחנו עכשיו נוריד, ואנחנו נעצור, ואתה תספר. תעצמו את העיניים שלכם. עצמנו. דמיון מ... מודרך, איך, מודרך. Okay. 1990, אין אינטרנט, אין שום דבר. חוב פינסקר, בפינסקר נדמה לי שתיים, הסנוקר, קפה נוגה, מי שזוכר. אני זוכר קפה נוגה, <אנ>... זה היה המפגש של כל החלטוריסטים. נכון, נכון אני יושב בפינסקר 7 כרואה חשבון. ובתחילת דרכי הייתי רואה חשבון של האומנים. לא היה להם כסף לשלם לי, אז נפרדתי מהם. אחד מהם אז היה ז'אנג'ה גולדברג. הוא הגיע אליי למשרד כדי לחתום על בחור שמן, בחור טוב, בגלל שהוא היה גם מאוד מאוד שמן, הוא לא עשה מעברים, היה לו קשה עם המעברים. אבל לא היה אדם ששמר על קצב כמו שהוא שמר. הוא היה מקבל את המאה דולר שלו לסשן, הולך לקנות שכטה ונעלם. אה, ז'אנג'ה גולדברג בא אליי למשרד כדי לחתום על דוח אישי שנתי לאותה שנה, אני רואה חשבון. אנחנו גומרים לחתום על הדוח ואני מבקש ממנו שכר תרחה, 500 דולר דאז, והוא אומר לי בצרפתית של מרסי, של הגאנגסטרים שם, שמה... יקר מדי. סנמר שפה. זה לא אלך. אמרתי לו, אין בעיה, בוא, אתה יודע לתופף? תן, נקנה ממך משהו אחר. בוא נתופף. לקחתי כיסא פורמייקה, פירקתי שתי רגליים לכיסא אחר, לקחתי את פח הזבל בפינת המשרד, שהיה לה מין מכסה שמתרומם עם פדל. שיהיה, כן. אייאט. כן, בסדר. כן? לקחתי עוד איזה מכסה של פח זבל גדול, חיברתי אותו למוט מטאטא. שיהיה סנר. כן? לא, נכון. היה כיסא פורמייקה, כן, והיה לי איזה דיקט ששמתי אותו על פח אחר, הוא כבר שימש לי כתום. ואמרתי לו, oh, בוא נתופף. וככה נולד חתול מפלצת הטיפוף, ועל עטיפת התקליט תסתכל, ואתה תקריא למאזינים. מה כתוב שם? ההוא מנגן על זה, גיל סמטן בעבאס וכולי. ז'נג'ה גולדברג, תסתכל, תראה. כתוב ככה. ובכן, כתוב ככה. בארי חצחרוף. גיטרות וקליטים, רני פורטיס, גיטרות ושירה. יוסי לדרמן, מחשב ודגימות קול גיל סמטאנה, גיטרה, באס וקולות, אבל פה מגיע הקטע. ז'אנז'ה גולדברג, כיסא. כיסא. פור מייקה. לא תופים, כתוב כיסא. לא פור מייקה, כתוב כיסא. חתול מפלצת. חתול מפלצת. חתול מפלצת. הוא בתקופה בבלגיה, עושה בייביסיטר לילדה של מישהי אחרת, ומדמיין איתה חתול מפלצת, ככה נולד השיר הנהדר הזה. רמי פורטיס, חתול מפלצת. רוקנרול קלאסי. תשמעו, חוץ ממעדן ויניל, בגמרי. ורק ש... כשתיקו נמצא פה. <עוד> להיות המתופף של רמי פורטיס, כי מה שאתה שומע כאן זה כמעט כמו מכון התופים. אין פה חופש למתופף, זה רק בום, טראח, בום, טראח, בום, טראח, בום, טראח, ארבע רבעים, זהו זה. אין פה בום, טראח, בום, בום, טרח, בום, טראח, בום, טטטטטטט. אין מעברים, אין כלום. לא יכולתי להיות המתופף של רמי פורטיס, זה היה מגרש רמי פורטיס לא הסכים שינהגנו כאן חוץ מארבע רבעים. זהו זה. אגב, מכיוון שאנחנו כל הזמן מדברים על תופים, ואתה הבאת איתך מקלות תופים, ואתה הכרחת את אה, ז'אן על... ז'ה גולדברג לתופעת. והופעתי בהכרח על התרבות לפני חודש. או, מה, אני מגיע לפה, הנה. אז אה, לפני חודש בערך, אתה והסיקסטיס ודפנה הרמוני. וזמרת ליווי, וחטיבת כלי נשיפה, ויובל ליבליך, עשרה נגנים על הבמה, וידאו-ארט, שש מצלמות, 23 ערוצי הקלטה, היכל התרבות. מה? איך? למה? מה? נשבעתי לעצמי, מה? שאני נוסע כל יום בשדרות רולצ'ילד הביתה, מגיע להבימה, פונה שמאלה, תרסת, שדרות חן, כן, ונשבעתי לעצמי שיום אחד אני אכנס דרך כניסת האומנים. התחלתי תופים לפני שבע שנים, אצל דני מקוב, המנטור שלי, האיש שבלעדיו של זה לא היה קורה, פלוס. זיו רובינשטיין שפגשתי אותו בהמשך הדרך, והוא הפיק לי את זה. ובזכותם הרמתי את ההופעה הזו, 15 שירים מה-60's וה-70's, הופעה מלוטשת, עשרה נגנים מעל הבמה, והגשמתי את החלום שלי. אתה הקלטת את זה? ברור. יש, איזה, יש ערוץ יוטיוב שנקרא תיקו פרנקו, ושם כל ההופעה, כשהסרטון הוא ערוך... אז uh, אנחנו אולי בתוכנית הבאה נורד משם איזשהו קטע כן. ונשמע אותו. אז uh, אנחנו נעבור נפ... למלך נפרדנו, הבלדות. נפרדנו מרמי פורטיס, ועכשיו אנחנו לרוי אורביסון. נכון, אנחנו נעבור באמת למלך הבלדות ברוקנרול. האדם עם הקול הכה מיוחד, שמה שמאפיין אותו זה ארבע אוקטבות. אנשים מגיעים לשתי אוקטבות, זמרים מיומנים בפיתוח קול יכולים להגיע לשלוש אוקטבות. רוי אורביסון הגיע לארבע אוקטבות. שזה פנטסטי. רוי ו... אורביסון הוא אחד מאותם זמרים שכשאתה שומע אותם אתה יודע שזה רוי אורביסון, זה לא יכול להיות מישהו אחר. נכון מאוד. אה... מה שאני עוד יכול לומר עליו זה שהוא היה חלק מהקוורטט הזה שנקרא דה מיליון דולר קוורטט, זוכר? נכון, נכון. ג'רי ליא קארל פרקינג. אין לזה צילומים, יש רק הקלטות של שזה... והוא. וג'וני קאש. וג'וני קאש. אז, כבר... אז היו, אז היו... לפחות מי? שניים, כי יצאו כמה תקליטים כן, וזה יצא, אגב, זה יצא בסאן, אחר כך זה יצא בלייבל נכון. שנקרא צ'ארלי, שהוציא רישיוס של uh, כאלה. אבל הכרה נוספת הוא קיבל שהוזמן לטראבלינג ווילבוריז, שיש לי כאן תקליט שלהם. הם העריצו אותו. הם העריצו אותו, אבל היה גם להריצ, היה מה להעריץ את כל אחד מחברי הלהקה, טום פטי, ג'ורג' אריסון, ג'פלין ורוי אורביזון. ובוב דילן אחר ובוב כך. ובוב דילן. בלתי נתפס ההרכב הזה. נכון. ניגנו להנאתם שמנים. שמנים, רוקנרול. אז אה, צריכים להזכיר שרוי אוביסון זה אחת הדמויות הטרגיות ביותר, אם לא הכי כן, טרגית, כן. כי גם כשהוא עשה את הקאמבק שלו עם You got it, אז הוא מת זמן קצר אחרי לגמרי, זה. לגמרי, כי זה הביא אותו לפסגת העולם, כן, השיר, השיר הזה. כן, אז, בוא אה, נשמע את פריטי וומן, רק בוא... עוד דבר אחד, פריטי וומן מתופף בהאפטיים. טאט, טאט, זה הצליל של מוטאון. מוטאון מדטרויט, שם קם אולפן הקלטות או לייבל, שרצה להתחנף ללבנים עם הקושים, עם מוזיקה יותר נעימה. ושם ניגנו את הקטע הזה של תיפוף כזה של הפטיים או דאבל טיים. הנה זה זה, זה ממש זה. אתה רואה? ממש ככה. סנר ובייס דראם. במכה אחת. אני רוצה תמלוגים על השירה שלי. לא יאמן. איזה קול. זה לא יאמן. ערב מאוד מיוחד, כי מנגנים איתו בערב שחור לבן הזה. ג'קסון בראון, טי בון, ברנט, אלביס קוסטלו, טום וייטס, ברוס פרינקסטין, אה, ג'ניפר וונס, ובעצם זהו זה, אבל זה קאדר מאוד רציני שמלווה אותו באותו ערב. כולם באו לעשות כבוד לבואי אוביסון, ובצדק. ואנחנו... אולי כן נעבור ללילה, להגיע לקוד הצנתר, זה חשוב מאוד לדבר. כן, אבל רצית את הרולינג סטונס לפני זה. אז בוא נעביר לרולינג סטונס ואחרי את זה. אז אנחנו נגיד, נגיד תודה לרואי אורביסון, מנוחתו עדן. וכבר, כבר, כבר, כבר מגיע... ותמיד ה-33, אלא הם כן אומרים לנו שזה 45. זה נראה 45. זה בטוח 45. כמה מילים? אני באוויר, בטח. כמה מילים על הלהקה המכוערת, היפייפייה הזו. הם היו יפים בכיעור שלהם, המטורפים האלה. הלהקה הכי אבסורדית בעולם. הלהקה הכי גישה המוזיקה האמריקנית. ו... זאת הלהקה הגדולה בעולם, כמובן. וזה היה כמובן הריף שפותח את ה... את השיר, הוא אולי היה מפחד מפורסם בעולם. כן, נכון מאוד. אסתטיקנים בלתי רגילים, וולגרים, פרחים, עדיין מעמד הבינוני. אבל הם בניגוד לחיפושיות, הרי החיפושיות היו הילדים הטובים. הם העזו לחצות גבולות ולדבר על מיניות חריגה, ולדבר על סמים ומה לא. מה זה I get no satisfaction, בין היתר? הם הסבירו ש... הם uh, כאילו לא שבעי רצון, או אין להם סיפוק מהפרסומות, אבל הכוונה היא שהוא לא הגיע לסטיסטרציה, לגמירה, מה שנקרא מינות. הם העזו לשיר על זה, הם העזו לשיר על זה, ולהיראות גם ככה. מצוין. I can't get no הדרכה הזו הייתה פרועה מהם, כל הופעה הסתיימה בזה שהרסו שם את האולמות עד פסטיבל אלטמאונד שהיה עידן כסטרסט, זה נגמר במוות, לא רק במוות, בדיוק שם, בדיוק שם, ומה שכותב עליהם האנטרולוי, כוכבים מוכרחים להיות רוצחים, תמיד מכים ראשונים ואחרונים, הם מוכרחים להיות תחת דיבות, אין בהם מצפון, תתקרב למיקרופון כי לא שומעים שהם הורגים, רגשות חרטה שהם מסרסרים ואין בושה כשהם הופכים לזנותיים, העולם זקוק להם Plane, אמרה על פול מקארטי, I want to hold your end. ב השבוע שעבר. מה זה I want hold your end? אתה צריכה למצוא אצלו.